Zsefi Zsanett Simogató Simis dráma szót, simis drám kedves! Ne hangosan, inkább leheld lágyan, csendben. Olyan megnyugtató, mikor rámhajol halkan, Cirógató fényben becézget, mint hajnal. Legalább mamond ki, de ne is mondd, csak súgjad. Simis dráma szót, simis dráma múltat, Látod, kigyúlt a fény is, bizsergeti testem, hiába táncolnak rajt fázós esőcseppek. Mindent felszárít egy szó, ha rám simul. Szeretlek.